الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ابدا بسم الله مستعينا مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد للحق مألو هنس والرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدا ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والال والصحب دواما سردا هذا الكتاب شهرنا لدي لا كتاب سلسبيل الشافي لكتاب نند سلسبيل الشافي في تجويد الوافي ده مؤلف نند علامه عثمان بن سلیمان مراد آغا څنګه بوختوی کوی آغا ها اصل سبیل الشافی فی تجوید الوافی د عثمان ابن سلیمان مراد آغا آغا د یو کلمه ده کې دا لقب د هغه اصل کې د دې دا, دا عسكر او لخکر د پیداشوې د پته راسو 16 هجرې کې د دمور او پلاړو چونو هغه ترکیانو مور او پلاړو کو مصر ته د دو والد څخه و نو اوچر تا د لگ کر پاگی کی صدیبتی لگی دلیوا نو دے رالو او مصر تے حجرتو کو او دے بیا والی دے محترم پا جامعیتو لزہر کے داخل کو وسم جامعیتو لزہر عالمی جامعیت دے دنیا پا ستا پا مصر کې. قران کریم یاد کو او داران دی تفوق او چتواله حاصل کو چ بیا په جامعۃ الازہر کې مدرسم شو دغه پوس تازانو ک راضی حسن ابن محمد ابن بودائر چې مشهور دی په جوریس الکبیر سره داسره د نور مشایخ دی او د دو شاگردان شیخ القاری محمد علی البنا تلوی قاری تاسو د تلاوت ون پنټ باندې اوري د شیخ ابو العينین شعیشاء تم مشهور قاری دی تلاوتونه ډیر زبردست خشوع وذو سره دکتور ډاکټر حسن صاحب چې دمو درېس په کوليه شريعه کې پجاميه یو جامعيه د اردن کې جامعۃ الاردنیا الشيخ محمد الطوخي ترنګ نور د ډېر شاګردان دي اخیری شاگردانو کې الشيخ عبد مدکور او الشيخ عبد العزيز د د ډېر زیات مؤلفات تی ډېر کتابونه لیکلي الله پی د کتابونو یاو دروازه کلاو کړي او چي لیکل اول کتاب چې دي لیکل نه دا کتاب د سلسبیل الشافي او بیا د شرح شرحه لیکلي شرح السلسل الشافي بقراءات کې د دې کتاب نه نور الساطع فی قراءة الامام النافع پا قراءت دا نافع کی کتاب لکلے داغی شرح لکلے دا داغی رسالت النور الساتع فی قراءة الامام النافع دا کتاب دے القمر المنیر فی قراءة حمزہ الشہیر فقرات ده حمزة کی کتاب لکلے نارنگی کتاب ده اضیاء الجلی فی قراءة الامام الکسائی نارنگی ده دا کتاب ده غایت المرام فی وقف حمزة وحشام اوه رسوک دا یو قصیده دا غي ته وای قصیده کافیه او پاغي کې د هجوه کړه د هجوه ولې لیک شوې رسول لیک شو ما زموږ او پریس د پدیک حج وکړی دا حج په اړه به کیسه وي پچارد کول د چاس لکه مثلا سپکاوی خونو شو د کلو عالم خو په چابانه رد کول نو د پدیک رد کړ په شیخ محمد سعودی ابراهيم باندې اصل کې اداره دی لکه یو زمانہ کې یو دوه مشایخ دایي خپل کې اختلاف راغله ده یو نومو شیخ محمد ابن علی ابن خلف چې مشهور په ابن الحداد سره او بل شیخو شیخ خلیل الجناینی تم سره دی شیخ دعاء مقاریانو ان بمصر کې دې په خپلې کې جګړه پدې کې و دی جمع القراءات بارے چې قراءات جمع کول آیا ده طریقه څنګه ده نو د قصیدو لیکلو او باغی کې په یو طرف باندې ردو کو ثاني شاعرمو د دیو دیو دیوان د خلاصه تل اشعار و نزهه تل <تصال> <تصال> فو فات شه و دې په تیرا صوب کې دا ته مکه سیدي چې لیکلي دا تاسو مخ ته چي دا دا بحر, دا. دا بحر رجز کې دا څه کده بحر رجز في ابحور الارجاز بحرن يسهلو مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون دای وزنده مستفعلون مستفعلون مستفعلون دای وزنده شیرونو وای بیا پوششه دا دی قسید دا اکثر اے دا نور قسیدیم پا دی که کرام بحر رجز کلی که زکتا لگا سان دیکھا نا قنصبت دنورو دا دی کتاب شیرو نے دی دو سو شیرو نے دی تاسو چکم چاپ کری آسم دی کلا نہیں چاپ دو سو پین ساٹھ خویو خبر ایاد ساتھ ہے دکتور توفیق اسعد او دکتور محمد خالد منصور دا د اردن علماي کرام دي اي پدي باني یو شرح لیکلي او بدي تحقیق کړو بدي کتاب او دا د واړه د شیخ حمزه طاهر محمد عبدالرزاق شاگردان دي او هغه شاګرد د علامه عثمان مراد سي دا دا شيخ حمزه چيو د فلسطین تلالو او دغه دواړو مشایخو لیکلی چې ممکنه علم التوحید زده کو ها علم التوحید د چانه شیخ حمزه طائر محمد عبدالرزاق صاحبنا په 1953 میلادی کې دایته دایز د او داغینه پسمتو ایدا نظم از د کوسل سبیل شافي چکلا شیخ حمزه چې دا کتاب اي ته نو سم را اشعاری پکې ورته خول درې پکې زیات کړي سو so ندی 250 56 960 ډیر پکې زیات شي او ترې کدو علما کرام هم دغه لا چې یل کتاب کې کمی بل عالمه پوره کای څومره چې کتاب یو سړی ډېر په سوچ او کی بیا هم پکې کمی دی وجنه علاما مزنیس ابراهیمه الله ذکر کړی وی لو عورز کتاب 70 مره که یو کتاب او یا پیری چاو کتو فقلت فی کل <سؤال> مرت لو بدد لهاذا لکانا احسن لو غیر هذا لکانا احسن لو قدم هذا لکانا اصحل که پنزوس پیری او یا پیری چایو کتابو کتو هر پیرا بسو ای ایرا که داتا که دلتاو یا دا بخوا و که دادا سی دا بخوا یکي اشاره دي ددا چې فل انسان لا يستقر ولا حال واحد دن. انسان په حالت نه نو په حالت څوک دي الله ددا په کتابونو کې کې د دې منظومي سمو مميزات دي ښا ست امتیازاتي دي خصوصيات دي خصوصيات د دې دا کتاب دادي چې تحفه د جمزورې سه تحفۃ الاطفال او مقدمات د جزری سے دا دواړه کتابونه د پدې کې راځم کوي یا نه کوي او پاغي زیادت کړي نو چا چې تحفۃ الاطفال ویلی او جزری ویلی دا کتاب چې وای نه بس خبری دی پکې په دې باندې پوښیږي کنه زیاتی په ها زیادت په کیسه او مقصد د دوا کتابونو په کیسې تغیرنم دویم طول د دو کتاب د خصوصیاتونه داده چې د یو مسلې ټول اقوال در ترجمه کوي okay. یو مسله کې دري اقوال دی یا ذکر کی سلور اقوال دی یا کی بل, بل د کتاب نظم ډیر اسان دي هر طالب کله په سوچو کې نو په معنی پوې کې دمر ګرانا الفاظ اسان دي سلورم پا مسائلو دا تجوید کې توسع کرے زیادہ تکرے اے, اے او دے پا دی کتاب کې طول مسائل د تجوید تا سکے اشاره کھے یو کس د نظم بارک ہے وی نظم صفتو ناکھے د سلسبیل و شافی لکا یا اخی فی السلسبیل نجاحو ولکا بحفظه و أقبل إليه وولي وجهك شطره فله ابتسام في الورى وسماح وإذا الطلاة وآجبتك علومه فترك سواه وما عليك جناح وحذر من التقليد إن حقوقه بيدي وطبع الغير ليس يباح يوم شائر ده سفتونكي <تصفيق> لکیا اخی فسل سبیل نجاحو اے زمارورا فسل سبیل کتاب کی دے کامیابی دا ولکصعود بحفظه وفلاحو تا د پار نیک یاد کو الله دیو کی سو یاد ک ہاں لک سنگر زمانور کتابونه یاد ک بس نور بس نوایو وفلاحو التا <سؤال> دبار په دې کې کامیاب دي اقبل الیه و ول لوجهک را مو توجی کتاب تا مخ دي کتاب تا او ګرځوا فلا حبتصا من فل ورا وسماحو د دې کتاب د پاره د دې کتاب د پاره خاصواله ده خوشالی د په مخلوقاتو کې و اِذَا اَطَّلَعْتَ وَاَعْجَبَتْكَ عُلُومُهُ كَلَچِتَ و دِ کتاب ن خبر شوي او د دې علوم پاغي علم حاصل کو فَتْرُك سِواهُ وَ مَا عَلَيْكَ جِنَاحُ كَلَګل شایران اُلیغا څه ګې لوربنګ به دې په یوم ڈا <سؤال> دے سوائی <سؤال> پا دے شیر کی ویشتے وائی فترک سواہو وما علی کا جوناہو دی کتاب نا چه خبر سوئی نو تل کتابو نا پریدا آسے پریدا تدریب البلپک دی نی ویلی تجوید پوش شو پریدا سنگا ڈا کتاب ٹک دے چی تجوید تا مسائلو که دے خو پا دے که دا سی مسائل بھائی چیغب اپ وڑو کی کتاب کیا و دے که بھینی آن یوجا دو فی نحر مالا یوجا دو په نهر وروړو کې لیر کې هغه سيزونه مونږ دي چې اسه مندر کې سمندر کتا سمون دي ادا وروړو کې غوته نهر د طالبان را رواني میان ورسره لا زو کې وي میان نو یو د فنر مالایو نو دا وای دا کتاب چې دوکته وس نور کې دابونه لچټیو ورکا وصوله نو وا هزار منه تقليد ان حقوقه قصدي دې کوي چې دا خو عام عام عمومه اے وای د دې کتاب غلاونه کی نن څخه بعد کتابونه غلان مو کتلی د کتابونه رتبه کتاب ولیکي نو یا خو ودا چلو کی چې بس اولنۍ پاڼه ولر کی او بې کی انساب ابن بتاته سے مصانف ته کتاب نو لیکلو په خیر نن څخه نن څخه بعد اغلاګان ډيري کیږي دبل څړي کتاب راوالي پانه ما نهترست و مقه نلوکی خلون پیولی کی اما بیا برد تاوه او درست و تاوه از طاوه ممنون خوف او خیلان اولیف منتاوه اگرس و پانه چلی او خیلی که را نهتر او بیام زده بس او میلی کلو او احذر منتقلیدی او دیکی دام ووی یو سولی کتاب بولی کتیمه چاپ کوا او د شیخ صاحب ده کتاب لکلی لگه او مولاد چاپی نو mula wala da rang ko da lak badal kraw ba na kamas kama gal khusuki poz moze la rang mangwar ke zarat su chala pata na lagi ha ji da mubah kar na da we da gunah da da na dam che نن تیم کمو کنیم آزدار تول منظوب آمشه تاسو غلطیانه سمیه که تاسو رشتم نا کتابون نظر بیا بس چلوکو اوز خدا لگو آئی کنجه گام آز کام داخلی خو ملک چلان شورو کی گان بدأتو بی الحمد و بی الصلاة بدأتو بی الحمد و وبعد خذ نظما أتاك جيدا والله نظم عد وجيدا يهديك ان اردت ان تجودا لينا نوطنا سميته بالسلسبيل الشافي بالسلسبي فهو لتجويد القران كافي فَمُنَّ بِالْقَبُولِ يَا اللهُ وَنَفْعُ بِهِ جَمِيعَ مَنْ تَلَاهُ وَالسَّاعِي لِعَمَلِهِ وَاجْعَلْهُ دَاعِيًا إِلَى النَّعِيمِ وَخَالِصًا لوجهه دې کتاب به زمانہ کومتشه د تجویذ ټول مسایل ولې شوې دي کې دې شي دا کتاب پاتې ختم شي ها کې دې شي کنه ان شاء الله کې دې شي دوهفته کې ختم شي کې دې شي ختم نشي ها ولکه کوشش وکاو چې ډېر ډېر څو نوووي کم از کم چې شل شل ډېر ډېر څو نوووي چې بس ختم شي مرپسې بیا دو کتاب پاتې را بدا تو بالحمد وبصلاتی ما شوروقع باللحمدي په حمد سره و ب او په درود سر په پ غمبر صل الله عليه وسلم ب بد اسوي په عاررب کې هو الشروع في الأمرري پهو کار کې شوور کول الله مشاتی بې بمووي ب ب بسم الله ف النظم اولا او والله تبار کا حمنن و موله بالحمد په حمد سره <سؤال> الکه حمد ستوي هرڅه ویږي الله <سؤال> حمدونو حمد ستوي نو <سؤال> شقيق ابن ابراهيم د حمد كله مانا کړي چا شقيق ابن ابراهيم فرمای الحمد الله تعالى على ثلاثه اوجهن الله حمد بوسو کسمره پدرو اذا اعطاك شيئا ان تعرف من اعطاك چې الله <سؤال> در دس در کل <سؤال> نو دا او پی جنا چی دا ما تا نعمت چارا کو یو تا نعمت ورکو او پی جنا دویم و ان ترضا بی ما آتاکا چی کم شی در کڑ دے نو پاغیبان رازی شا او درم و اللہ تاسو یهو بی ما چې چی کم شی در کڑ دے پاغیبانی نا فرمانی نو دا دری حمد د الله چې دا دری سی زون جمشت و بسولا تیو پا درودمانی علی النبی پا پیغمبر در اللہ و آل او پا آل در پیغمبر الہداتی چی اغا لار مندون کی خلق کو حدات جمع د دن د دی چاہتا ہوئی چی لاری منتیوی حق طرف رواني و بعد و د دینه خوز نظمن اونی سا نظم لرا چی دا مالی کلے اتاک جیی دا را لوتا دا نظم جيدن خكارا دا خكرا سه دي نظم دي دا چې چاپ ساينل ټوله وي کله سه وي وایبريشن وایبريشن ننته په اخيره دمانه دومره आवाज کوي دا غي دا आवाज به بریخ یا د اور आवाज نه کوي صح ته لازمي وایبريشن د مل کې پروته مونږ یو ورو و بعضو خذ نظم اتا ک جيده یهدی که ان اردتا یهدی که تا تا با لار تجوید طرفتا ان اردتا انتو جوویدا ده ووی تجوید پا منز که دن و خیر در کال سر نکه نم که ابتدان شورو شنن در نو کتاب ده ده خبر چه چه دی کبول شوی یهدی ان اردتا انتو جوویدا لار بادر تا سمکی کستا ارادی انتو دا چت تجوید سکی ازدکی لکه لکه ویخی آئی سمیتو بسلسبیل الشافی نم ور تیخد سلسبیل الشافی فی تجوید الوافی سلسبیل یعنی چی ندا روانا الشافی او تا تا پی شفا ملاویگا دا کده علوم شفا دا کنده فیه شفا لیلناس دا کنده واننزل من القران ما هو شفاء فهو لتجويد القران كافي نداده 파ره تجوید د قران کریم یو کافی کتاب فمن بالقبول يا الله نو احسان او غب مون باندې بالقبول پقبلول د دې مهنت سره يا الله الله ويلا تزمون دا مهنت قبول کي نو او اللہ د کو تلا او فائدہ ور به ہی پدسر جمیع من هر غچات تلاهو در تہ دعا کتاب چسو کلولی طور تہ پکسو کی ور طور سے دعا با اللہ قبول کڑی زکرے لوئی شخصیتو ہا د قران کریم لوی خادم نهقدر ته دواګانی کړی انشته الله دغه درجات بولن کی او ګوره دا کتاب تاسو وي متاو سر د مشایخ دواګانی شو دچا ته مشایخ او یالله ته فائدہ ورک او جعل حدا عین ال الله اوږر دا کتاب زما داعیا سبب ال نعیم اغنیمتونه د جنت او آه، آه. د دنیا نعمتونو سبب هم ده ها سره چی نزدې تاسو سره څو اعتراض سره دنیا اله النعیم دې قران سره برکات د دنیا مشته او د آخرت هم مشته ها ولو ان ومقام التوراته والانجیل دا کتابونو درس کې تیر شو برکات کې نه کوي ارته د مړي د لاسه ته ګرځیدنه او غرانیم ده نو پويش واپس نور واپس ته سوچو کا واجعل هداعيا الى النعيمه وخالصا لوجهه الكريم او الله دا خالص د رضا رضا لپاره وګرزه فهالسن الله دا کتاب خالص د خپل رضا لپاره وګرزه باب الاستعاذه دا کتاب کتابونه چې په یو شرکه یوازې تیريږي هغه بل کتاب د تلویزیون کتاب کې بسا تفصيل لیکم چې تاسو علما کړه ان شاء الله قاعده چا ویل د کنه او هغه له دوپاره خبره کوي هغه قاعده کې ذکرینو کې دي چې ما په رپټ پټ خان دي هه ته مړ یو ځل خو دی وینو بته کوز نور سکے هه زه را خو دی باب الاستعاذ استعاذہ کی ما په تجوید کې خبره کړیو او کله چې می جراش ورو کوله کاریست سمې وې او عز بسم الله قبر ادر ته ذکر کوي ابتدائی قرات ابتدائی سورۃ ابتدائی قرات درمیانی سورۃ ابتدائی سورۃ درمیانی قرات نور وایا ا دې کې شیلمو کې ذکر کړو په پوهې فنشي سره په دمره تاع درجې راسترګه سرګنه کلیماله په غنده یا طبيغه ماشاله باب الاستعاذتی باب ده په بیان د استعاذه تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کی حکم د استعاذی ده و يجوز ان شرعت بالقراءتی اربع اوجه للاستعاذتی جایز دی کلا چت شورو بیل قرآتی پی قرآن دا قرآن کریم تشکل قرآن کریم شروع که نتات جایز دی سش جایز دي اربع اوجوه سلور وجه لیل استعادتی دا اوزباللہ فصل کل وصل کل فصل اول وصل ثانی وصل اول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> پایواز دی اول پټزانې مې اخرسې یې کوښښ کړه هر جواب په پښونډه غوښورې نه صحیح کوله جمهور علما کرام وی وی اوذ بالله ول سې شه واجب نه جایز دی په قران کریم د تلاوت د شروع کولو نه مخکې او باز علما کرام وی لکه داود ظاهری چه واجب ده زکر اللہ ویچی فیدا قرأتا القرآن فاستا عید جمهور وی جایز و مستحب ده حضر ای قول راجح ده زکر اللہ ده پیغمبر نا دا ندی ثابت چگنی چاب بوزو بی اللہ پریق و ناگونه شو سیده بار حال حال یا جوزو ان شراط بالقراط اربو اوجوهن فلل استعازت سلور وجدی کمی کمی دی سلور وجدی قطع الجمیعی وصل کل فصل کل قطع هذا فصل ثم وصل الثانی او بیاد دویم ده وصل الثانی پی وسکول دی دویم دی فصل اول وصل ثانی بیا وی و وصل اولی وصل اول فسنانی صلورم و وصل اسمانی وصل کل ای دا سلور وجه جایز دی الکه څوک په پوښو و جایز من هذي بین الصور ثلاثه و واحد لم يعتبر الکه پمن د صورتونو کې ای کله چې یو صورت ختم کې ورپسې بل صورت شروع کې نصبه که بسم الله با وی کنا نو اوز پا دی که تاستا مو برسو وجی دی سلور وجی وی سو پا کرا جائز وی گوتو نا نمالوم که نا دری وجی جائز دی و ناروازه اول فصل ثانی ناروازه و غدری جائز دی نو ده وی و من هاوی بین السور دقی مخ که سلور وامند صورتونه که جایز سودی ثلاثه تندري و واحد لم يعتبر او جواب کنه جایز نه ده چغه شه ده وصل اول فصل ثاني سے کاوزو بسم الله اوذ بالله بسم الله ده سر بسم الله تقدراتون کی صورت تبارو په او په وسط داول سره کا اكم کم دي فقط عليهما قطع الجميع وصل كل فصل كل يودع بقط <بخت> علیما فصل کل <كل> جائز <دے> وصل ثانیهما یعنی فصل ثانیه <ما> <وصل> اول وصل ثانی وصل ثانیما فصل ثانی> <وصل> ثانی> <وصل> ثانی> <وصل> ثانی> <وصل> اول و <وصل> ثانی مثال بسنگ <انگی> غیر الموضوع علیهم و بسم <السم> الله الرحمن الرحيم الف لام م قطع الاول والقص <وقت دساني> <وصله مع> وصل الجميع ولن با <ضار> بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ا ل ف ل ا م م ب دَشُو وَصِلْهُمَا وَلَا تَقْطَعُوْا وصل أول فصل ثاني آني. لنا روادي فلا تسلوا لهم أول دوبخ فلا كسي كي نيوزي كي كو كو كي ترازي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فمهما تسلها أو بدأت براءتا فلا تقفن الدهر عنها فتسخلا خجي موسپنی می دیکن آئی باب و تاریف انو نی ساکن تی باب دی پا بیان دا تاریف دا نون ساکن آو دا تنوین نون ساکن مملان پی جنی تاسو تنوین مملان پی جنی اداغی احکامات سو دی نون تنوین سالو کم کم سوک باشیور ہوئی ویغن اظهر نظاما وقلبا اخفاء اعلم به شب بان النون والتنوين تشبه كنون قد عرفوهما بان النون ديد دي, دي تعريف کړي به ان النون تشبه ک دانون او اصلي رازي لا اعلم بان نونا نبا 16 صباحا على ابتداءات يوشع صلى الله تعالى عليه